Első rész, nyolcadik fejezet. Az átváltozó művész. Eredetileg Osphyselnek hívták, később felvette a De Pavel nevet, és kisebb kabarékban lépett fel. Arcát, alakját és hanghordozását úgy el tudta változtatni, mint senki más. Pedig ez nagy szó, mert korunk az átváltozó művészek kora. Semmit sem szeret annyira a mai közönség, mint az utánzókat. Chaplin csak mosolyt tud előcsalni belőle, de a Chaplin imitátor arsány nevetés. Nagy színészek kevesebbet keresnek, mint nagy színészek imitátorai. Minden szakmának vannak utánzói. Hadvezérek, történelmi nagyságok, világhírű karmesterek keltek életre a pódiumon, de Pav Maestro művészete nyomán. Amikor Londonba került, már Petterzonnak hívták, és az Alhambra lángbetűkkel hirdette nevét a főidény éjszakáiban. Petterson, Napóleontól, Rooseveltig, Clark Gable-től Lindenbergig mindenkit tudott utánozni. Főszáma az volt, hogy a közönség kiáltotta fel neki, hogy kit utánozzon. Egész pályája alatt egyetlen egyszer jött szabarba, amikor valaki szelma lágerlő föt követelte tőle. Nem azért, mintha nőket nem tudott volna utánozni, de írókat nem tudott. <gül> írókat nem is lehet. És nem is érdemes. Drive ötlete volt, Petterson. Dél előtt előkerítette, elvitte a rendőrségre, és megkérdezte tőle. Le tudná-e kopírozni észtől Terbanks földi porhüvelyét? Hogy ne, felelte Petterson. Már csináltam az alhamrában. Újabban nagyon népszerű az öreg. Egy kis türelmet kérek. Elvonult a rendőrfőnök mozdóhelységébe, és öt perc múlva előlépett. Nem, nem ő, hanem észtől terbeng. A hasonlóság kísérteties volt, még a hangja is. Uram, önt a gondviselés küldte! Kiáltott a drive, mintha nem is egy artista ügynökség küldte volna – Önnek három napon át nem lesz más dolga, mint feltűnő helyeken mutatkozni, és tűrni, hogy pofozzák. Minden pofonért kap száz fontot. Peterson Boldog volt. Pontos utasításokhoz híven beült a nyitott autóba, amit drive rendelt neki, és több ízben végig végigkocsikázott az Oxford Streeten. Itt találkozott a lányával, aki azonban nem volt a lánya. A lánya intett a sofőrnek, és mind a két kocsi megállt. Mézi valósággal kirángcigatta a kocsiból Petterzont és rákiáltott. – Papa, az égszerelmiért! Hogyan lehetsz ennyire könnyelmű? Én folyton töröm a fejemet, mit lehet neki találni, és te nyitott kocsiban szivarozol a legnagyobb forgalom közepén? Patterson nem tudott mit felelni. Szerényen tűrte, hogy Mézi Terbanks betuszkolja őt az igen előkelő romini étterem külön szobájába. E közben az a taxi, amely a kocsiját követte tisztes távolból most megállt, közvetlenül az elegáns cabriolet mögött. Utasa, egy magas és dőfös tekintetű fiatalember kiszállt. Megnézte az órát, kifizette a taxit, és bement az étterembe. – Lord Pamplesburg vagyok, – mondta az elébe siető pincéreknek, holott ez nem volt igaz, mert hiszen tudjuk, hogy W.T. McFab volt a neve. – Lord Pamplesburg vagyok mondta a fiatalember, és az húgomat keresem. Kénnál a kocsia? A pincérek és az üzletvezető átkutatták a helységeket, de eredménytelenül. Mézi egy hátsó kijáraton megszöktette az apját, aki nem is volt az apja. Hazatérve őröket állított a kijáratokhoz, és bezárkózott Petterzonnal. Így ültek egy óra hosszat biztonságban. Petterzonnak nem tetszett ez a biztonság. Jobb lenne, ha kicsit mozognék az utcákon, mondta rossz kedvén. De Mézi hallani sem akart erről. Viszont Peterson úgy látta, hogy ilyen formán ma nem keresi meg a száz fontot. Elhatározta, hogy megszökik és felkutatja Tenzon meg Fabet. Valamilyen ürügyel felküldte Mézit az emeletre, s az alatt kiszaladt a halba, ahol a hazatérő valódi Észtör terbanks találkozott. Terbenx megállt és a hasom mására bámult. – Mi ez? – hörögte. Az öltökbe is. Mi ez? – Ez? – kérdezte Petterson ugyanolyan hangon. – Hát nem beszél Drájval? – Nem, uram, nem beszéltem Drájval. És ismét kérdezem. Mi ez? – Csak menjen föl – mondta Petterson – és telefonozzon a rendőrségre. Én megyek, hogy megkapjam maga helyett az ötödik pofont. És Torter Banks fújtatva nézett a hasonmása után. Gondolta, az ötödiket. Az ötödiket már megkapta, az ördög vigyel, a fene egyen meg a. hülyenségeknek kitalálni azt tudnak, de megvédeni őt, öt, észt Anglia legnagyobb adófizetőjét. Ekkor Mézi ruhant neki. Hol mászkáz, papa? Mondtam, hogy ne gyere ki a szobából. Örülök, hogy eddig megúztad a mai napot. Nem úsztam meg morogta az a király, zsebéből a Times legújabb kiadását húzta elő. Olvasd! Már messziről rikítottak az új betük. Tenzon megadta az ötödiket. Rendőrminiszter előszobájában kapta Terbanks az ötödik pofont. Példátlan ravasság, elvetemültség, gratuláló táviratok áradata a szerkesztőségünkben. Misi végigolvasta a cikket. Az újság valósággal táncolt a kezeiben. Ez alatt Terbanks felhívta a és és beszélt Drive felügyelővel. Helyesebben Drive felügyelő beszélt, és Terbanks káromkodott. Kiderült Patterson szerepe. Drive azt mondta, „Petterzon a városban mutatkozik. Részben csalétek, részben villámhárító. Ettől függetlenül szeretném, ha holnapkorra reggel elutazna Mr. Terbanks. Lehetőleg a kontinensre. Ott tenzöm, meg fáb sem éri utol. Rendben van, mondta Terbanks. – Ez az első okos szó, amit maguktól hallok. Ezzel a Petterson mutatkozott, de eredménytelenül. Felhívta Drive-t, aki azt javasolta neki, hogy menjen el Venningtól Lászkéthez. Petterson el is ment. Az újságíró forgatható székben ült. Vele szemben egy magas fiatalember terpeszkedett, lábait az íróasztalra rakva. Petterzom megismerte a képéről, Tenzum meg fáb volt. Sóhajtott vennénk Tullászket, ez aztán valóban meglepetés. <gül> Anglia leggazdagabb embere itt. <gül> Tenzum meg is meglepetten nézetre. rá. Erre nem számított. Foglaljon helyet, Mr. Terbanks! <gül> – <gül> mondta az újságíró. – Mint vendégemet meg fogom védeni ettől a gazembertől, akinek tetteit megvetem és utálom. <gül> – Parancsol egy cigarettát? <gül> – Kérek – mondta Petterson. – Akkor adjon neki <gül> – mondta Wennington Lászket fordulva –– és vegye el innét a piszkos csülkeit, ha velem beszél. <gül> – De én nem beszélek magával – felelte szeliden Tenzon. – Én egészen zavarban vagyok most, hogy ilyen kedves vendégünk van – – Ne legyen zavarba! – mondta Petterson, akinek lelki szemei előtt száz fontos bankérjek húztak, És essünk túl rajta. – Azért jöttem, mert már nem bírom idegekkel a hajszát. – Itt vagyok! Tenzon zavartan köhögött. – Nézze, Mr. Banks, mondta. – Én állom a szavamat, és a módszereim befolyásolhatatlanok. Petterson lesütötte a szemét, és közelebb ment Tenzonhoz. – Értem, értem! – mondta mert az ember mindig ezt mondja, amikor nem ért valamit. De miért nem akarja most a három hátralévő pofont? – A két hátralévőt lévőt <gül> – javította kiszeliden venningtől Lászket. – Nem, nem – felelte Petterson. – Kifejezetten három van hátra. – Kettő – mondta most csendesen, de határozottan Tenzon meg Fáb is. – Három – erősködött Petterson, akit Drive alaposan kioktatott. A mai, a szombati és a vasárnapi. Tenzon elmosolyodott és felnézett. Szerit tekintetet vetett Venningtól Lászket pápa szemére. Venningtól Lászket felsúhajtott. Tenzon felkelt, és kezeit lóbálva az ajtóhoz sétált. Szóval a mait még nem kapta meg Mr. Terbanks. Tudtom ma, nem? felelt az áll Terbanks. Venningtól Lászket egy vonalzóval játszott éppen. Egy kis váratlan mozdulat, és Patterson új parókája a földön hevert. – Ah! – mondta Vennington Lászket. Az utánzó művész elsápadt, mert határozottan úgy érezte, mintha valami lökés érné hátulról. Egy szolga kivezette az épületből. Vennington Lászket mozdulatlan arccal mondta a házi telefonba. – Gépírónőt kérek. <gül> a gépírónő megérkezett, és Wennington diktálni kezdte a cikket, Terbanksék ügyetlen trükkjei címmel. Amikor mindezen túl voltak, Tenzen megfáb megivott egy liter fekete kávét, s az íróasztalra feküdt. Tudja, mi jutott eszembe? kérdezte. Az újságíró fejcsóválva felelt. Nem, nem tudom. <gül> eszembe jutott, hogy mi lehet az oka annak, hogy Terbanksnek még nem jutott eszébe, hogy elutazzék. Lehetetlen, hogy ez ne jusson eszébe egyáltalán, ha eddig nem talán most. Van elég embere? Venintó Lászket felsóhajtott. Péramist lehetne építeni belőlük. <gül> Valahogy ez az érzésem. Jó lenne, ha minden jegyiroda inspekciós megfigyelőt rendel neki. Lehet, de most maga fog diktálni. <gül> a főszerkesztőm azt akarja, hogy a reggeli számunkban első szemében mondja el, hogyan ütöttem pofon ötödször is észtor terbengszurát? <gül> Tenzon megfább vonakodott. Az ő stílusa, mondta, nem alkalmas arra, hogy újságcikket fogalmazzon a saját tetteiből. Dicsekedni sem akar, és különben is. Száz fontot kap a cikkért, vetette <gül> közbe vennink Lászket, és Tenzon ugyanabban a pillanatban diktálni kezdett. Ugyanekkor Drive felügyelő a haját tépte, és kidobott a petterson A rendőrfőnök jelentést tett a miniszternek. A miniszter jelentést tett a miniszterelnöknek. Esther Terbanks csomagolt. Mézi az elhatározásaival küzdött. Tom volt a fogadási láz. Péntek délután volt. A Times példásszám rekordot ért el. Egyetlen lap sem tudtam megközelíteni, mert a Times reportere tudta, hogy mikor, hol fog elcsattanni a következő pofon. Tenzon meg Fáb fenyegetéseit hétfőn még senki se vette komolyan, de a hét pofomból ötöt már elvégzett. A fogadások azonban hétre és nem ötre szóltak. Újabb és újabb fogadásokat kötöttek. A rendőrfőnök titkos utasítást adott, hogy miután nincs elfogató a Tenzon meg Fáb ellen, és nagy kérdés, hogy alkotmányos úton kap-e egyáltalán és idejében ilyet. Minden rendőr jutalmat kap, aki úgy vágja fejbe ezt a Tenzon meg fáb nevezetű egyént, hogy legalább két napon át eszméletlen marad. A Times főszerkesztője kijelentette, hogy Venning Lászket 1000 font prémiumot kap a hetedik pofon után. Venning Lászket 200 fontot Tenzonnak ajánlott fel, bár szigorúan megvetette aljas tetteiért. Politika, csillagászat, film és rádió a hét pofon jegyében és hangulatában állt. Nem azért, mert sportállett, hanem mert olyan rendkívüli, olyan példátlan, olyan szokatlan volt, hogy valaki bosszú indítson azért, mert belerúgtak a lelkébe. Nem olyan világot élünk. Ez romantika. De Tenzon meg Fáb olyan világot élt. Ha gazdag ember volnék, mindig mindent meg tudnék bocsátani a szegényeknek, de én szegény vagyok, és ezen felül nem tűröm el, hogy még belém is rúgjanak, mondta a Hyde Parkban, ahol felismerték és megélyenezték.